Слънцето ме огрява. Брат Д. Беше прият от учителя през юни 1937 година. Стана въпрос как да се работи в света за новите идеи. Когато един бистер извор слиза от планината долу в долината, той се отцапва, но е по-добре да е така и да помогне на растенията, отколкото да стои горе чист и безполезен. Братът спомена, че на работното му място настоява и непременно да прекъсне дейността си, защото се говорило, че има отношение с бялото братство а Той им казал, не мога да прекъсна светлината. Кажете им, че искате да бъдете последователен и че свещите, които сте запалил, не ги гасите. А ако те считат, че са вредни, Нека да опитат да ги изгасят сами. Уверете ги също, че ако видите, че онова, което правите, е във вреда на хората, ще спрете. Но ако е за полза, ще продължите. Въпрос Как да отговарям, ако ме питат, дали ходя на изгрева? Кажете им Ако слънцето ме огрява, аз виновен ли съм? Също така дайте им да прочитат книгата «Учителя говори». Ако намерят нещо лошо, тогава да ви кажат. Стана въпрос за Ганди. Ганди не е дошъл още до положението да става видим и невидим. Неговите средства са още палиативни. Зад Ганди стои Тагор. Тагор примирява. Ганди излиза на фронта. Той е крайен и справедлив. И е почти така искрен, както устой. Индусите ще си извоюват свободата. Трябва да се проповядва едно учение, което има приложение. Звукът има значение за онзи, който слуша и светлината има значение за онзи, който гледа. Ако посадиш плодни дървета и не вземеш мерки, Добитъкът ще ги осъкати. Затова трябва да ги заградиш, докато укрепнат. Един човек, след като повярва, дълго време трябва да се укрепява. Често някой иска. И другите хора да имат същата вяра като неговата, а пък вярата седи следното – да имаш любов. Интересът към божествените идеи се урежда от невидимия свят.